Nođa ćemo sa Allahom dozvonom i pomoći govoriti o događaju koji je pred nama. Govoriti o ajetima koji su odgojnog karaktera, a svi Allahovi ajeti i sav njegov govor je od odgoja i od povke. Sura koju je slatko i lijepo učiti. A u isto vrijeme čovjeka obuzima zebnja i strah kada razmisli o onome što ona govori. I lijepo se na nju često vraćati i na ova značenja često pocičati. Pred nama je sura koja nosi naziv Et-Tekvir, sura iz Mekanskog perioda objavi, koja uči mu'mine čvrstoj i izvornoj akidi, vjerovanju i ubjeđenju Allaha. Kad čovjek razmisli i vidi u čemu su muslimani tada bili, Zaista, pred očima mu se pokaže, barem dijelimično, Allahov veliki kudret i Allahova moć i snaga. Samim tim, što kada vidimo da su muslimani do te mjere bili potlačeni, da javno nisu smjeli nijedan ibadet činiti. Da nisu javno smjeli reći la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Ima li teže situacije od te? Da nisu imali među ljudima rekavši nikakve zaštite. Nisu imali vojski, nisu imali straža, nisu imali materijalnih sredstava. Neko od njih kada bi bio uzet i odveden u pustinju da ga pate, nikomu drugi od ljudi nije mogao priteći u pomoću. Riječu su bile Resula, sallallahu alaihi ve sellem, porodici Jasirovoj. Sabren ale Jasir. Osaburite i izdržite porodico Jasirova. Yas, koje su to muke i koji je to bol bio? Koji su oni trpili na Allahovom putu? Fe inna ma uidekom ol jennet. Vama je jennet obećan. Vaše stjecište ako boda, inša Allah, i u džennetu. Ne nadaj se nagradi na dunjaloku. Ve innama tuha feuna uđurakom je umel Jer ćete vi dobiti vaše nagrade samo na kijameckom danu. Dakle, tamo vas čeka. Kad imamo u vidu tu situaciju u kojoj su se muslimani našli. A druge strane ajete koji im se objavljuju. Čovjek se na prvi pogled nađe u nekoj nedoumici. Muslimani potlačeni. U ono onome u čemu su. Ne možemo ni približno opisat njihov hal i njihovu situaciju u kojoj su se našli. Teško je i kad čujemo jedan dio od toga. Šta su oni trpili i šta im se dešavalo u Mekiji. U isto vrijeme ajeti se objavljuju, koji govori o nečemu što je vrlo teško za dušu, a to je nastup sudnjeg dana. Džehennem. Zar nije po našoj pameti ljudskoj? U tome času njima najpotrebnije da im se dadne samo. Hajte, vjerujte, imate dženeti, gotovo. Opravo tu se kale pravi bomini. Musibe tu kome su oni vili, uzmišeni Allah im govori o većem musibetu od toga u kome su se oni već našli. A koji je to veći musibet? I za može biti veći musibet? Može biti i te tekako veći. Musibet kada djeca osijede. Koji ne imaju grija. Musibet sudnjega dana. Pa kada im se kaže taj veći musibet. Onda zaborave onaj musibet u kome su se oni našli. Vidite mudrosti ove. Objavi Allaha te barakatana. Jer razumite, jedan dio ove mudrosti, zašto se u tim najtežijim časovima za muslimane govori o najtežim događajima? Upravo da bi se prekalili, da bi taj drugi musivac koji je pred svim ljudima valja stati i odgovarati za svoja dijela, sve šta si uradio, sve će se izmijeti pred tebe. Pa bujru, Nema tu filozofije, nema tu rasprave, ono što jest tako je, drugačije ne može biti. Počneš li drugačije govoriti, zatvaraju se usta. I govore noge, i govore ruke, i tvoje kože će progovoriti. Kako to? Tako, jer onaj ko je dao da ovaj komad mesa u našim ustima progovori. Da isto tako i ruke i noge i sve ostalo da govori. Uzvičan je Allah, tebara reka i ništa mu nije teško i ništa za njega nema nemoguće. Isto tako imamo za ovaj primjer jedan događaj koji se desio na uhudu. Jedan događaj koji se desio na uhudu. A koji je to bio? To je događaj kada su muslimani bili napadnuti od strane mušrika, došli su im ovih sleđa i počeli sjeć sjeći, tako rekujući sjeći, ko što se žito žalje. Muslimani vide da stradaju, jedni pred očima drugih, sedamdeset njih tu je. Otišao kao šehid, inša Allah. O čemu se radi? To je musibet. Da ponašajem svatanju ne može biti veći musibet. Ali dolazi nešto teže od toga. Da bi oni zaboravili na taj prvi musibet. Što ima teže od toga? Teže od toga je bila vijest da je ubijen Allahov poslanik Muhammed s.a.v. To im je teža I prema toj vijesti, svi su zaboravili svoje rane i one mrtve koje su za sobom ostavili. Dakle, kada se desi veći musibet, zaboraviš na onaj manji musibet. Koji si u prvom trenu toga događanja, tog musibeta, zamislio da ne može biti veći od njega. Ali drugi musibet odnositi sjećanje na onaj prvi musibet. E tako, situacija u kojoj su muslimani bili u Mekki, proganjani, tlačeni, uznemiravani zbog svoje vjere, uzvišen je Allah i još više jača i učvršćuje i zato su muhađiri ti bili. Prvi na koje je računao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kada je u Medini slao izvidnice i kada je krenuo na bedr. Zato što su muhađiri bili prekajeni već. Zato što nije ovo prihvatanje Islama u najtežim uslovima, zatim praćenje vahja kako silazi i uzimanje tih ajeta redoslijedom. I učvršenjem jednih i za drugih i radom po njima učinilo je sa Allahovom pomoći da pred njima nema prepreke. I zato su i jedno i drugo carstvo toga vemena strepili pred takvim ljudima. Zašto? Zato što je to bila čvrsta akida i rad po njoj, što nije moglo ništa stati na njihov putu. To je jedna od mudrosti zašto se u mekanskom periodu govori o sudnijem danu. I naša noćašna tema jeste upravo nastop sudnijeg dana da bi smo se i mi u ovim našim današnjim musibetima očvrsnuli kako bismo se učvrstili gledajući na ovo sve što je zadesilo nas muslimane pa ne znamo koji je veći musibet. jel to Što nas pobiše u Čečeni i u Palestini i na drugim mjestima. Ili u veliki džehel u kome žive muslimani. Ili naš gaflat u kome smo se i nemar u kome smo se mi našli. Šta li je to od ovih musibeta najgore? Da se podsjetimo na ovo što će se, što nam je već rečeno i što će se tek desiti. Da bismo se utješili u našem musibetu, da bi se očvrsli i da bismo krenuli pravim prutem sa Allahom tabaraka vata'ala pomoći dalje. Uzvišen je Allah tabaraka vata'ala kaže u ovoj suri Ide šemsu kuverat kada sunce izgubi svoj sjaj. I zaista o kuranskim ajetima treba razmišljati. Treba sjest i otvoriti dušu. I prihvadat kuran. I nema veće ljepote na Dunjaluku. Ide šemso kuverat. Kada sunce izgubi svoj sjaj. Riječ kuverat. U arapskom jeziku ima dva značenja. Jedno značenje, jedno značenje jeste ugasiti se. A drugo značenje jeste smotati se. Saviti se. Jedno i drugo značenje je u ovome slučaju prihvatljivo. Što znači da uzvišanje Allah tabaraka va ta'ala opisuje nam šta će se desiti sa suncem. Jednim od činioca, nakon glavnog činioca u juzroka svega Allah tabaraka va ta'ala, ali jednog od ovih dunjaluških činioca u Životu na ovome svijetu. bez sunca kako će bit ivot uzvinje Allah te barakevata ala je dao taj sevepitataj uzrok. uzvišenje Allah prvo što spominje prilikom nastupak jametskog dana kaže i da imco kohere kad se taj izvor života s Allah te barakevata ala pomoći i neojjemo da svatmo mož sačuvaj pogrešno to izvor života. Da je neko drugi mimo Allah, tabaraka wa ta'ala. Ovo je samo selek. Ovo je samo uzrok dunjalučki. Inače, bismo vidjeli na dunjaluku možize, pa ne bi bilo kafira. Kako je uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, dao da se rađamo od majke i očeva. Dao uzrok dunjalučki, ali nisu majke i očevi stvoritelji. Niti se oni obožavaju, oni se poštuju i imaju svoje mjesto, ali nisu sveci i nisu ti kojima se ima da čini. Sunce kao uzrok u životu koji je uzviđene Allah ta baraka ta'ala dao. Kada se tu ugasi, kada u njemu nestane kretanja i života, što znači? To znači da i ostalo i ostalom je došao kraj. Jer, shvatate, kada u izvoru nestane života, onda će i ostalo nestati. Ali onaj koji je elhajju, vječno živi i živi potpunim životom, koji je od uvijek i zauvijek, kod koga ne promjena, na koga ništa uticati ne može, to je uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala. Elkajjum. Ne samo da je živi i vječno živi i potpuno živi, već onaj koji drugi održava u životu, drugim riječima koji vlada životom i smrćom, koji vlada svim. I tu je taj u stvari rubobidjet da prihvatiš da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala tvoj rab, a da si ti njegov rob, da je on tvoj gospodar. A da si ti njemu počinjen. I to što ti je dao. omogućnost da odabereš između dobra i zla. To nije tvoja snaga. To nije tvoja moć. To je tebi samo iskušenje i ispit. I ništa drugo. Da se vidi imaš li pameti ili ne imaš. Da se vidi Jesil insan, Jesil li ili nisi. Jer onaj ko ne vjeruje, je gori od stoke. Dakle, vidimo iz ovoga, da prvo što nam spominje uzvišeni Allah, lašanuhu, jeste da će ti izvori ili uzročnici u životu koji je uzvišeni Allah dao na dunjaluku, da će oni presahnuti, da će se oni ugasiti. To znači kad je to, kad se to dešava, šta će biti sa ostalim? Zatim to je jedno. Drugo, Kur'anski ajet ovde kaže kaže ida. Šta znači ida? Kada se to desi? Nije rečeno ako se to desi. Jer je razlika u arapskom jeziku između kada i ako i u našem. Ako, moguće da će biti, a moguće i da neće. Ali ovo je iza i to kuransko. Što znači sigurno, ne možeš ga nikako izbjeći. fi izvjeći. Teško je nebesima i zemlji, koji nisu ništa skrivili, jer nisu ni odgovorni, ni obavezni. A ljudima kao nije teško, a ljudi će kao te feričit i neće osjetit za to, I da kada se to desi, a sigurno hoće. I tu se potpuna vlast uzvišenog Allaha Đallašanuhu vidi i to da njemu jedino ta vlast pripada i niskim je ne dijeli. Radilo se o njemu bliskom Meleku ili se razilo o odabranom poslaniku Allahu uzvišenom samo sva vlas pripada. Jer o vremenu ovoga nastupa nije nikoga obavijestio. Kuće mu daji, kad svi znamo za hadis Rasula alaih i salatu wasalam, u kome dolazi melek Džibril. Ko je melek Džibril? Melek vahja Allaha tabareka wa ta'ala. Koji vahj uzima od Allaha uzvišenom. A što znači vah? Znači Allahova objava, koji sluša direktno govor Allaha, za koga uzvišen Allah, kaže da sluša njegov govor, a nakon toga meleki unesvijet popadaju. Od straha prema Allahu, tabaraka wa ta'ala. Hattā iza fuzzi aran kulubihim, pa kada sebi meleki dođu, od Allahomu govara, kālu, kāžu, mada kāle rabbukum, pītaju meleka Jibrila, šta to kaje, vaš gospodar? Kālu l-haq, istinu kaje. To je taj vahij. Melek koji je čuo i sluša Allahov govor. I sluša Allahovu odredbu. Ovaj će biti živa, ovaj će umrijeti. Ovaj će imati, a ovaj neće imati. Ovaj će ozdraviti, a ovaj će se razboliti. Ovaj će ovo, a ovaj će ovo. Sve. Kule jeumin huva piše. En. Svaki dan on ima svoju odredbu. I to je jedna od vrsta Allahove odredbe. El, u, el Melek koji je slušao i sluša Allahov govor. Dolazi Resulullahu sallallahu alaihi wasallam i pita ga pred ashabima da bi ih poučio lekciji do sudnjega dana. Da se tim ne bave jer to nije u dometu njihovog svatanja i razumijevanja. Pa kaže, Mete sa, kada će nastupiti taj čas? Poznati čas, ali Allahu poznat. Određeni čas, ali kod Allaha određen. Melek Dživril pita Resula, ali i sada A on mu odgovara, Mel ulu anha bi a a'lama mine sa'il. Ništa više ne zna onaj koji je pitan Od onoga koji pita. Ne ima toga. Ko je gospodar nebesa i zemlje? Ko je gospodar uzvišenog arša? Ko je gospodar svih stvorenja i svega stvorenog uzvišeni Allah te barakeva ta'ala. I tu vidimo. S druge strane rahmet. I lutv, blagost uzvišenog gospodara. Prema onima, koji kažu, ja znam, jedan od tih velikih, velikih, ali ne učenjaka, već džanjila, kaže, ja sam vidio u Kur'anu da neće biti rata u Bosni. Koje je to skretanje ljudi iz pravoga puta? Mi to ne možemo ni zamisliti. Vidio u Kur'anu gajb, dosigao gajb. Takvog treba dovesti, pa mu reći, ponovi svoj šahadet, da te naučim šta znači la ilaha illa Allah, jer ti to ne znaš. Qulla ja'lamu men fissamavati wal arde il gajbe, illa Allah. Reci im Allaho poslaniće, niko na nebesima i na zemlji ne zna gajb, o samo Allah. I tu se ogleda blagost Allaha te ta ala prema takvima, što ih odgađa do određenog roka, što dozvoli da svašta govori do određenog roka. Jer Allah odgađa, ali ne napušta takvog i ne ostavlja. Ideš šemsu kuverat kada, nebo, kada sunce izgubi svoj sjaj i kada se... Smota i kada se sakupi, kada na tome suncu nastupi promjena i kada to sunce prestane vršiti svoju funkciju. U musmedu imami Ahmeda, u rivajdu koga spominje Ibni Omer radijallahu anuma, prenosi se da je Allahov resul a.s. rekao ko želi vidjeti kako izgleda sudnji dan. Kao da ga očima gleda, neka prouči i da šemsu kuburet. Neka prouči ovu suru. O kojoj mi razmišljamo. Jer nam dočalava nastup toga, toga teškoga događaja. Zatim uzvišanje Allah ta baraka va ta'ala kaže. Veiden nuđumum kedarat. I kada zvijezde utrnu inki dar kada izgube svoju sjetlost kada potpuna tmina nastupi U drugoj suri uzvišeni Allah kaže wa idhal kawakib tantarat a kada se planete ke u ke nosina kada se planete rasprši. I danas, govoreći o tome, nauka kaže da su planete, nebeska tijela, koja ne imaju na sebi toploti, koja ne imaju sjaja od sebe. Doćim zvijezde od sebe daju taj sjaj. Vidimo dakle, Kur'an kako nam precizno opisuje kako će se ponašati zvijezde, a kako će se ponašati planete. Ko je bio gore na nebesima? Da vidi tu razliku od ljudi, ko će odgovoriti? Jel bio neko? Uzvišen je Allah, te barakeva ta'ala, počastio je svoga rasula, a.s. Pa ga je uzdigao za sedam nebesa. Pa ga je obavijestio ovim događajima koji će se dešavati. Ali od ljudi niko. I zato ovo je svoje vrstna muadžiza i kuransko čudo. Kao dokaz svim ljudima da je ovaj govor od Allaha tabareka va ta'ala. I da mu se treba pokoravati. I nije teško ljudima da to shvate. Samo što neće. Samo što odbijaju ovaj govor. FFB Haddel Haditi en tu tahakun. zarćete se zsmijeti ome govoru. FB je Haditim bade uju o minuu. U koji govora ako neće ovaj kur'anski, vjeravaće ako neće unijka. Dakle, ovo je ta uputa koju nije teško ljudima da svate, ali neće. I to je taj inad. I to je odgovor nama, kada učimo ove ajete kuranske i vidimo koju će patnju i u kojem azavu će kjaviriti biti. I neposlušnici Allahu te baraka wa ta'ala, oni koji su se zanosili na ovome svijetu, da će lako sa Allahom proći. Nije nam da chuđo kakvom će azabovati. Nakon ovoliko dokaza kojim je uzvišeni pružio. Wa ilan izgubiti svoj sjaj, utrnuće njihov sjaj, potpuno inače nastupiti. Wa I kada se planine pokrnu Uzvišan je Allah sve sa mudrošću stvorio. Drugim riječima, sve je postavio na svoje mjesto. I ove planine na zemlji, tačno su na određenom mjestu, da tako kažemo, iznikle. Ništa ne ima slučajno. Jer kad vidimo među ljudima, inženjeri planiraju kako gdje, šta može doći. I kažu, na ovom mjestu se ne može nikako graditi. Za toliko godina doći će do pomjeranja tla, doći će do ovoga, ne znaju ga i. Ali, znaju ove uzroke dunjalučke koje je uzvišeni Allah poslavio i ove zakone koje je propisao. Znaju ono što im koristi od dunjaluka, a neće da znaju ono što će im koristiti na ahiretu. Ja znaju nazahran od hljati dunja. Znaju vanštinu ovog dunjalickog života. Sve će ti on do tančina objasniti. Kad je tako kod stvorenja, kako je tek kod Rabbul Alamina, kod gospodara svih svetova i stvoritelja svega. Zar kod njega ima, ne daj Bože, ako se to smije i kazati vaš vluka. Ili neli jedan, ili Razbacano tek tako, bez svre i cilja, Bože sačuvaj. Tačno iznikle planine na mjestu gdje treba da budu. I onakve kakve treba da budu. I onolike kolike treba da budu. Ve elka fil erdi reoasije. Elka po zemlje proširio. Ubacio u zemlju. Reoasije. Šta znači ova riječ Reoasije? Džibal. Svakako. Planine. Ali ovde nisu spomenute imenicom planine. Već svojstvom. One čvrci. Utemeljeni. Koji imaju svoje temelje. Nepokretni. Entemide bikum. Da zemlja sa vama ne skreni. Allahu ekber kojeg čuda tu. Kako planinete sa Allahovom te baraka va ta'ala odrezbom, kako učestvuju u sigurnosti zemlji. Ljudi su prema tome gledali da naprave avione, gledali da konstruišu letjelice u kosmosu, rakete i tako dalje. Uzmi onom jednom avionu pa mu jedan dio krila ili onoj raketi, nešto uradi, neće otičet, je desno, ja lijev, i će se naopako vratiti. Samo neće ono što treba. Allahova odredba i njegova mudrost. Vallahi, mi koji nešto znamo, koji smo nešto naučili, jer ne možemo Allahov nijemet poreći i reći ništa ne znamo. Znamo nešta u poređenju prema onim koji ništa ne znaju. Jer pravo znanje i ovo znanje. Koje ti služi da shvatiš cilj života. I da znaš kuda ćeš ići. I kome ideš i šta će kasnije biti. Mi koji kažemo da nešto znamo. I mi nismo svjesni. Jer da znamo i da smo svjesni ovoga. Vallah i da svebou bismo Allaha veličali. Kad vjetar zapuše, rekli bi smo, subhanallah, ko je stvorio taj vjetar i koga ga je uputio i usmjerio i ko njime vlada, ko ovu kišu dao, ko ove oblake, ko ovo, ko ovo, ko ovo. Ali nismo svjesni. Zabavili se dunjalukom, zabavili se ovim svijetom, pa nam to i ne naumpada. I prema tome i ono što se klanja na brzinu i na vrat na nos. Što to tako? A da ne govorimo onima koji nikako neće. To je bezpredbetan razgovor. Zato što u osnovi ne imaju onoga što će ih pokrenuti. U osnovi ne imaju imana i vjerovanja. Jer da vjeruje, ne samo da bi obavio ove farzove i ove sunnete i ovo propisano, već bi se natjecao što više Allahu i Badeta da čini. Kad bi s nekim stao, rekao bi, halali, brate, ne imam vremena, reci mi na brzinu šta imaš, jer predavnom je ahiret. Hoću da još sklanjam dva rekata. Za takvoga bi rekli, inne hule međinun. Nije normalan. Valah i takav je normalan i normalan ipo, a nije normalan onaj koji se dunjalukom bavi, iz koga će sutra izaći, a neće od njega ponijeti osim ono namaza i dobrih dijela koje je učinio. I tu vidimo odgovor za ono što su govorili munafici Ashabima. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَمَا آمَنَنَنَسِ I kad im se kaže tim munaficima i dvoličnjacima, licemjerima, vjerujte kao što i ostali. Ljudi vjeruju ko ashabi, oni uz Allahovog resula. Oni kažu, اَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَسُ فَهَا Zar ćemo mi vjerovati? Zar ćemo noliko oklanjati? I zar ćemo ono raditi као što radi ludaci nenormalni pa uzvišanje Allah presuđuje i kaže ela innehum humus sufaha oni su ti koji su ludaci oni nisu normalni a ne ovini omni alladine yelmizuna almutawiina min almu'minina fi as-sadaqa Oni koji se podsmijavaju, koji izrugivaju mu'mine u njihovom davanju sadake, jedan od njih nema ništa, ništa nema, pod nebeskom kapom, ništa, ono odjeće na sebi što nosi tomu je sve, nema dana šta jest, pa mu neko udijeli hurmu jedno. A on uzme pola hurme padatne. A oni mu nafici se sa smijavaju. Ode pa radi vazdan, nosi drva, sakuplja, gdje ćeš ti drva naći u pustinji. Njih naše šume. Ako gdje šta nađiš, ako gdje sta sakupiš u tom zvjezdanu, i po vazdan to sakuplja, i to donese, i ako proda, I nakon toga to što je prodao i što je dobio uzme i podijeli fise binira. Wallah je vrijednije od nečijeg tovara. Jer ova je dao sve što ima. Allahu ima tebe. Jer nije pitanje količine, nego je pitanje kvaliteta. I iskrenog nijeta. Jer ti i tom sadakom sebe odgajaš i sebe čistiš. Dakle, Iz ovoga vidimo da islam traži potpunu posvećenost. Da se posvetiš Allahu te baraka ta'ala. Nikako površnost, nikako da daš višak svog vremena ovoj vjeri. Nije dovoljno, ne može. Osobito u vremenu kada je oko tebe Bog zna koliko šeitana koji igraju da te skrenu sa pravoga puta. Vrve oko tebe. Samo da te ometu. Ve i dal džibalu sujirat. I kada te nepomične planine. Koje je uzvišen Allah dao da budu na zemlji sa određenom zadaćom. A ti čovječe misliš da ne imaš zadaći. Misliš da ne imaš obavezi. Planine ne imaju razuma. Nisu odgovorne, niti su zadužene. Zaduženjima kojima smo mi zaduženi, one imaju svoju obavezu i to izvršavaju. Wa Eidel Džibalu su i te planine koje su postavljene da budu zaštita zemlji prilikom njenog kretanja, da se ta zemlja ne trese, da bude čvrsta. Jer neki imaš vodu, neki imaš sunce, neki imaš vjetar, neki imaš sve ovo na Dunjaluku. Hajde zamisli, da ti se stalno pod nogama treze. Kakav bi to bio život? Ne ima du život, eto samo to da ti nedostaje. Ali kako samo to? Jeliko rekao od nas, Allahu dragi, tebi hvala na ovoj blagodati što sigurno po zemlji hoda. Bog zada da li ikome to i naumpadne. A i to je nijamet. I to kakav i to koliki nijamet. A mnogi zato i ne znaju. A kamo li Allahu šukur da čini. E u tome trenutku. Trenutku nastupa sudnjega dana. Kako kažu smak svijeta. Uništenja svega stvorenog. U tom je trenutku, te planine koje su zadužene da učvršćuju zemlju, one će se pokrenuti. Gotovo je. Pa možete li onda zamisliti kakva će ta zemlja biti? Kada na toj zemlji te planine koje su jednojuće čuvare, one se pokreću. Šta će tek biti sa te zemlje? Allahu Ekber. Lej se leha min dunillahi kjaži. Ne ima toga ko to može mimo Allaha otkloniti. Nema toga vladara. Ne te partije. Ne te vojske. Ne tih politika i lopovluka i filozofija i budalaštine. Ne im ništa ti ne može više koristiti. Lej se leha min dunillahi kjašife. Ne ima bježanja od Allaha. Samo Allahu. I nema više dobrih dijela. Klanio, postio... Dao sam svoj imetak, uradio šta uradio, borio se na lavom put, gotovo je, gotovo, gotovo. Radi šta odhođeš. Pera su dignuta, više se ne piše. Što? Jer si svojim očima video, Gotovo je više, pokazalo ti se sada. Otvoreno šta je šta. Više nema mjesta izmicanju. Sama sad duša predaje se. Ali sada je prisilno prihvatanje, koje Allah ne nagrađuje. Od tebe se traži dobrovoljno. Pa kada nije htio dobrovoljno, hoće prisilno, ali ne ima kajde od toga. I kada se okrenu plavide. Dakle, kada nestanu tamo gdje su bile. Znate u običajnog su planine, više ih na tih mjestima neće biti. I u prašinu se pretvore i zemlju za sobom ledinom ostavi. Ravna zemlja budi. Jedan od drevnih naroda zvao se Femud. Narod kome je uzvišen je Allah poslao svoga poslanika slaljeha. Bojeći se Allahove kaznje želeći od nje pobjeći, gradio je svoje kuće u planinama. I do dan danas njihove kuće postoje. Hiljadama godina nakon njih. Čudo jedno što su pravili. Kuće u planinama. U kamenu klasali. Da bi se na tam način zaštitili. Misle Allah nam ne može ništa. Ako napravimo od čerpiča, od gline, ne može biti trajno. Ali mi ćemo u planinama klesati. Planine će nas zaštiti. Kao što je neposlušni nuhov sin rekao na riječi svoga oca, Allahovog poslanika nuha, Ja bu negjer kemana. O, Sinko moj, daj ukrcaj se s nama. Vala tekum me al kafirin i neudi uz kafire. Kale sa avi ila djebel. On kaže, ja ću se sploniti u planinu. Ja afimuni min al ba. Koga će me sačuvati od vode? Gdje ti je, Sinko, Allah? Koga će me sačuvati od vode? Gdje ti je, sinko, Allah? Da kažeš Allah, neka me sačuva. Na da te planine sačuva. I zato vidimo da te planina od kada se spominu da se spominu u tom kontekstu da dojučne su imale jednu ulogu, sada imaju drugu ulogu. Pokrenule su se. Vrute su Bile, tako kažu, faktor stabilnosti, a danesu faktor nestabilnosti. To je Allaho vodavani. Yukhredžun hadja mina lmedjit. Izvodi živo i zmerdvo. Supropno včinu. Kako? Allah. Do yukhredul medjitamina vodavina uzubila. A da je Čini i mrtvog od živog. To je u ovom svijetu života i smrti. A isto tako mu veseli su to protumačili. Izvodi mu'mina iz teatera. I na uzodila od mu'mina čini i teatera. Uzvišen je Allah. su te planine imale jednu ulogu. Sada imaju I tako je u društima ljudske. Kada uzvišan Allah, hoće jedno društvo da kazni, da lišti. Kada uzvišan Allah, je mrna, mutračnija. Mi one obvjesneju, to mi je društvo. Dažnujemo da dođu na vladu. Gdje da od vaničnoj vlasti, došli iz ćerina poroza i ljudske. Dažnije kao ministar, i tako da njih. Ili, Oni su u cijenci, što danas imamo drugi jedan vid, vladar mi zvane mafije. Koja vlada i zatvora reponsora, brogom, oružje, potkupit, ne za cijenu. On hoće samo da bude po njegovom. Vladaju. Oni objesni, oni oholi, oni onda preludu uspravju svoje ruke. Pa u tome je narodu fisk prožire. Šta je fisk? Znači, izadu Allahove pokornosti. Iz pokornosti Allahu teba neke odda. I takome narodu na njih se ostvari Allahova prednja, pa do jednog budu istrebljen. Dojuče, možda su oni koristili tome i gradili ga, ali su došli do jedne granice, sad ti koji su ga gradili počinu da ga, da ga ruši. Ko je to dao? Ko ti upravlja? Uzvišen je te. tebara. I zato kada je ovim pitanjima Ibn Haldun napisao u svojoj mukadzimi, Evropa ova je stala... Otvorenih očiju. I nije mogla nijednije prozboriti. Jer su vidjeli da je to istina. A nije on od sebe to pisao. Po ovim Allahovim zakonima. Koji su u prirodi. Koji su u društvima isto tako. I kada ste one deve. Budu napušteni. Budu ostavljene. Niko im. Ne bude. Obraćao pažnju. U to vrijeme. Deve su bile najveći i mali. I bogatstva. Osobito ako je ta deva steona. U današnjem vremenu. Imamo drugih vrsta bogatstva. Ali Allah najbolje zna. Da će se opet. U zadnjim vremenu. Da će se u zadnjim vremenu ljudi vratiti na taj prvi način življenja. Ovdje se u Meaidu kaže, ljudi će ostaviti ono što im je vrijedno i najvrednije za njih. Pa možemo reći u to vrijeme je bilo vrijedno to, a sada je nešto drugo vrijedno, ljudi će to napustati. Ali, uzimajući u obzir ulomul Kur'an i Kur'anske nauke, Ovo je bolje protomačiti onako kako je ispomenuto u Kur'anu. Kako to? Kad kažemo iz te one deve će biti napuštene. Mi ga možemo u prenesenom značenju. Jer te, vi, šta je te vil? Da nešto u Kur'anu protomačiš sa njegovim drugorazrednim značenjem ne prvorazredni, nego drugorazrednim značenjem sa dokazom nekim. U ovome slučaju imamo tefstir i tevir. Ukratko ću vam to objasniti. A inša Allah, uskoro će i na tu temu izaći par kaseta vezano za olomul Kur'an. Kur'anske nauke i način tomaćenja Kur'ana. Pa pobrnite se inša Allah da saznate To jer će s Božjom pomoći, inša Allah, koristiti u razumijevanju Kur'ana -i Kerima i njegovom razmišljanju, njegovim porukama. Ukratko davam ovdje objasnim. Kroz ovaj primjer, a ti primjera ima koliko hoćete. Ili koliko je Allah te baraka wa dao. Ovdje je riječ el-išar. Mufezidi se ne, la, ne razilazi da se to odnosi na steone deve. I kažu, to je velika vrijednost ondašnji harap. Mi imamo tefsir i tevil. Tefsir znači da protomaćiš ajet onako kako jeste. Što znači, u krajnjem zemanu, na kraju svijeta ovoga, ljudi će napustiti ste one deve i zabavit će se sami sobom. Zbog teškoće toga događaja. I to je Drugi opet kažu, a mi ovo možemo protiviti. Prvo značenje je da se to odnosi na devet, je li tako? I to je prvorazredno značenje. A drugorazredno značenje je, kada ljudi ostavljaju s te devet, to je u to vrijeme bila vrijednost. Pa je rečeno tako. Sada je vrijednost nešto drugo. Što znači, to ukazuje da će ljudi ostaviti svoje kuće, mercede se, svu svoje blagoj, I, i bogatstva, i da će se o sebi zabaviti zbog nastupa toga dana. To je te tevil, drugorazredno znači. I ne ima smetnje u ovome mjestu da se i tako protumači. Ali, mi imamo dokaz za ovo prvo, tefsir, da se odnosi ovaj kuranski ajet inša Na ovo prvorazredno značenje. To jeste da će se ljudi na kraju vratiti u prvo biti način života. Samim tim što nam hadisi resula ali i salato ukazuju na to da ova danas tehnologija neće tada postojati. I da će se ljudi pred kraj svijeta boriti sabnjama i da će se boriti kopnjama. I skoro je neko nebesko tijelo Prošlo pored zemlje. I kažu, opasnost je od njega postojala da neutrališe sve magnetne sile na zemlji. Što znači, kompjuter i ovo sve što ide preko kasetofoni, kasete, televizori, sve to ide na smeće. Sve se to baca. Otpad. Ništa ti više ne koristi. Samo ti smeta kod kuće. Struja, sve ostalo ovo, zaboravi. Šta to treba znači? Jedan mali događaj za koji mi ne znamo, samo znamo, nema više struje. Šta je bilo, nek tuba će kako hoće. Što znači da će se ljudi vratiti na kraju na prvobidno življenje. Ovo i da li kada budu napuštene? Ko? Te ste one deve koje su velika vrijednost. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ I kada se divlje zvijeri sakupe, osjete opatnost od ovih događaja ovoga neobičajnog, Allah im je dao šta? Da mogu primijetiti ili osvunuti dao im je ta čula da mogu Ocijetiti da je da predstoji. Zemlju trest, uz nemiriz. A ljudi ni habera o tome ne imaju. I tako da Ljudi kažu instinkt. Priroda. Ne ima Allaha neuzovele. Kufr nad kufrom. Valahi takav kufr nije bio kod prijašnjih mušrika. Jer prije kada ih pitaš, men hala ka samavati val arda, le je kurun Allahi. Ko je stvorio nebesa i zemlju, kažu Allah. S tim što su širk činili, opet kufar. Jesi jednako, opet isto. A šta je šta su uradili? Kažu, Allah je stvorio sve. Ali imaju kipovi. Uzve, imaju sveci, imaju dobri, koji će nas do Allaha dovesti. Uzve, koji opraštaju, ima lagrije grije. Ismiću, ne može to tako biti. Kofr današnjih je gori od onih prvih. Zato što ovih danas nije ču svojstvo Allah, svojstvo stvaranja. I hoće u to da se petljaju. Da kažu mi ih smo stvorili. Ili samo je nastalo na uzabela. Koji je to kofr i, i koje je to odmetništvo od Allah, svojstvo stvaranja. I zaista o kofru imaju da ređe. Ili bolje rečeno, je rečeno ispravnije derekat, jer je u džennetu deređat, na više ide, stepeni na A u džennetu je derekat, na niže ide, po stepenima. I zato se kaže, inel mu nazakine fit derkil esveli, kaže se na nego fi derkil esveli, na najdižem tome stepenu, džennema. I zato se kaže za oni uzviše Allah, tabaraka wa ta'ala, kaže, Lelina kefaru, wa saddu'an sebi'lila. Oni koji su kufur koji nisu vjerovali, iznevjerili svoje manet. Wa saddu'an sebi'lila. Onda skretali sa Allahovog puta, druge. Odvodili druge s pravog puta. Znači, nisu oni stjeli, a nisu ni drugima dali. Šta će s njih bit? Zidna hum azaben, faukal azabi. Nima će se povećati azab na onaj azab koji će i onako imati. Jer ništa ne ima djava. Sve se plaća. Ako u hajru, ako u šerru. Sve se plaća. Ništa ne ima bez, bez plaćanja. Osjetiće strah i te životinje koje odgovornosti ne imaju koji nisu zaduženi ovim ibadetima kojima smo mi i ovom pokorom kojom smo mi zaduženi ozijediće i one stra a da neće čovjek počete pa početi sa kupljati ne bi na taj način se zaštitile ozijediće i u stra pa su sigurnije kad su u čemu u džamatu vraća u džamatu A mi ne osjećamo danas strah i opasnost. Po nas, po naše žene, po našu djecu. Pa ne treba da smo u džematu. Mogu ja ih od Mogu ja pročitati iz knjige. Možeš, ali leđeš. Ali ti ne daš šeitan tebi samome. Jer kad si sam slab si. Ali pod ovim džematom. Ne mislimo na partije. Ne mislimo da moraš biti ovde ili onda pa si ispravan. Nego budi ovde gdje ćeš najispravnije biti i najkoristniji muslimanima. I najbolje dati rezultate. Ispravno svakako. Ne da kažemo mi hoćemo, hoćemo Islam da zavlada svijetom. Hoćemo. Ali šta na kraju? Ali ću ja rad kako ja hoću. Pa ćemo glasati demokracijom, ćemo mi izglasati da svijet ne dati. Nikad nećeš tako. Jer je borba između hakka i batila, između istine i neistine, dok jametskog dana. Od stvaranja čovjeka do jametskog dana. Ne možeš uspostaviti din i Allahove zakone na zemlji bez Kur'ana. Da živiš s njim, da znaš njegove poruke, bez frakcije Resula alejihisaratu vesselam. Prvi generacija ta vina i tabi ta vina. I nemoj se zanositi. I nije tamo nije dovolje. Wa iza al Osjete. Zveriite. Osjete opaznost pa se zakupljaju. I isto tako Ve idel vuhušu huširet, bit će sakupljene na kijameckom danu. Čak i mušica. Sve će biti sakupljeno na kijameckom danu. Hašr, proživljeno. Pa će oni među sobom izmiriti dugovanja i onda će biti pretvoreni u zemlju u prašinu pa kada to kafir vidi koji je poricao Allaha tbaraka ve taala onda će reći i govori kafir ja lita ni kun tutraba pa će reći taj kafir toga dana i toga časa da sam bio do ia sada prašina Kafir će poželjeti da bude na nivou stoke i životinja, jer je on zaista po Allahovoj presudi, Belhom hum edal, gori od te stoke i životinja. I zato ne dozvoli sebi mu'mine, ne dozvoli sebi da ti kafir bude uzorom. Jer se spuštaš na nivo, ispod nivoa životinja. Ne gledaj u njemu veličinu. Jer vidiš li tu neku veličinu lažnu i budeš njome zavaran. Znaj da s tvojom akidom i s tvojim vjerovanjem nešto nije u redu. Jer uzvišan je Allah kaže, A Allahu ponos pripada. وَلِرَسُولِهِ i njegovom resulu وَلِلْمُؤْمِنِينَ i, i mu'minima dakle ako si od tih mu'mina onda ima da se ponosiš svojim dinom i ne ima stida i ne ima ustručavanja da je ne znam ko ljudi pred tobom i ljudi i džina a šta je nam danas pa ne samo danas ljudi napade Već su navalili i džini u skupinama. Pa sve čas počas čujemo u ovog sihr, u onog mes šeitanski, u ovog ovo, u onog ono. Tako kad čujemo da se čovjek, da je čovjek negdje narijed sa ženom došao ili nešto se desilo na posto odmah, misli da nije džin, da nije šeitan odmah. Što? Zato što nedostaje toga, a ponosa. Od koga? Šejtani, ljudski i džinski bježe i pred, pred kim ne mogu ostati ni opстати. Wa iza I wuhushuhushirat Isakupiće se i biće proživljene i te životinje. Wa iza biharu sujjirat. I kada se mora raspali, u vatru se pretvore. Voda. Allahu ekbar. Na ovoj zemlji. Većina prostora je voda. Skoro je do mene došla jedna studija o kuranskim mođizama. O čudima u Kur'an-Kerimu. U kojoj se kaže, i tačno je pobrojano, koliko je puta... Zemlja spomenuta, a koliko more u Kur'an i Kerimu. I kada to pomnožiš, tačno ti dolazi do rezultata koliko danas ima kopna, a koliko ima vodene površine. Kur'anska mođiza. Ta mora koja je uzvišena Allah dao da budu ovdje na zemlji sa određenim ciljem. Kažu naučnici da nije mora i ovolike vode na zemlji ne bi bio moguć život na njoj. Allahu ekbar, kako to? Jer kažu zemlja je kao i ostale planete, ali ima neke specifičnosti koje je čine da je moguć na život. Ne samo da je moguć, nego je olakšan. Između ostalog jesuje lamo. I prvo što naučnici ispituju na planetama novo otkrivenim novotkriveim starim, ial vode drugim rijećma imal života. Vođe Alza, Minel Ma i Kullešej in Hai Y E o je odvodi smo sve živo učinili, za nejeće vjerovati. Koja to nauka? Koja to tehnologija, filozofija, ideologija, šta hoćeš od ovog Dunjalučkog, može pred tvoju akidu i pred tvoje vjerovanje stati o mu'mine. Može stati ako ostaviš ovaj Kur'an, ako ga učiš kad ko umre, ako ne znaš za njega, ako ga zaboraviš, ako ga za ostaviš, ako ne znaš kakva je tvoja vjera, može, može. Ako svoju vjeru samo ostaviš da bude na namazu, mogu raditi i rade i radit će neprestano iz Bosne, iz Čečenije, iz Palestine i neće se ustručavati ako treba i do neke da dođu da bi ostvarili svoje ciljeve. Mi se pitamo kako, pored vakavog čvrstog vjerovanja, može, može, kad nas odvedu. I udalje od ovog vjerovanja. Kad si u džami, s Božijom pomoći čuda bi učinio. Izađeš, šeitan s, ove, šeitan s strane, oboriš pogled, šeitan ispod nogu. Ne ima kutih, ne ima. I zato ti si zadužen. I ti treba da znaš i gdje ti skinčeš biti, i kako ćeš svoju djecu odgajati, i sve, i sve, i sve. I da ti tvoj iman i tvoja akida, tvoje gerovanje bude najpreći. A ne zapitaš da ja sam na poslu mogu odgodit namaz, ja sam na poslu mogu skratit namaz, ja sam ovo mogu namaz, ovo mogu namaz, ono možda skrati ga odavde, skrati ga odavde. Šta je ostalo? Samo kostu urobića, ništa više. Musliman Da gori onaj žižak mali. Samo što se nije ugasno. E drži ga da se ne ugasi. O tebe se to ne traži. Treba da budeš vulkan. Koji ćeš druge pokrenuti. Koji ćeš na druge uticati. Jer ti svakako u zemlju valjala, valja već. I nećeš ostati vječno na ome dunjaluku. Jednom prilikom... Pitao je Allahov rob. Alija ibn Ebit Alib. Allah mu se smilovao. Pitao je jednog židova. I kaže mu Gdje je djehenne? Iznenadio ga odjednog. Gdje je djehenne? Šta mislite šta mu je taj židov odgovorio? Znate li? Odgovorio mu je u vodi. Vejdel biharu su džirat. I kada mora, atlantici, okeani, kada vatrom postanu. Nisu židovi prokleti što ne znaju. Nego što znaju prokleti su. Ali nisu prokleti što znaju. Nego što ne radi po tome znanju. I tako je sa svakim onim koji bude njiho ponašao u tome. Kome kada kažeš, ostavi to, ne valja, ne smiješ. On kaže, ja znam da ne valja i da ne smije. Pa gore je po tebe. Oponašaš njih. I danas opet nauka. Mogu oni ići iza nas. Nije problem to. Nauka i ostalo. Ali problem je da mi kažemo, ljudi, evo nauka je to rekla, a i kuran je rekao. Ne ozumila. Znači, pravo je jer je nauka to rekla, neuzubila. Oni mogu ići za nas samo. Kažu šta drugačije, mi kažemo stop, ne može, nije tako. Pa istražujte, pa vidite, mi se ne bojimo toga. Ne smije tako ide i za nas. Da kažu, potvrdila je nauka, nek potvrđuje, ako će ih to dovesti do imana, ako im to neće njihov kufar uvećat, na je. Kažu, potvrdila je nauka da voda ima u sebi elemenata koji su zapaljevi. Allahu Ekber. Koji su to ljudi na ovome ajetu wa idel biharu suđirat primili islam? Kojima smo mi to ljudima prenijeli ovaj podatak i ove kuranske mođize? Pa da kažu samijana wa Atana, čuli smo i pokoravamo se. Mi moramo prvi ovo saznat. Mi ovim prvo trebamo ovladat barem jednim dijelom ovoga znanja. Ovo sve kad naučiš na pamet, ovo tumačenje, to je samo jedan mali dio. Pa daj barem taj mali dio. Nauči, ovladaj njime. Radi po njemu i na druge ga prenesi. To je naša obaveza i dužnost. Va i biharu. Wa وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُبْوِجَتُ S ovim bi se moglo do seba. Jace se je nastupila, inša Allah, nastavit ćemo jednom drugom prilikom. Molim uzvešom Allah, da nas sačuva iskušenja, patnje toga sudnjega dana, da nas učvrsti u imanu, da nas pomogne, da nas učini od njemu pokornih robova i od onih kojima će darovati svoje zadovoljstvo na sudnjem danu za koje kaže ekber. a ono najveće što će oni imati na sudnjem danu kao nagradu i užitak jeste zadovoljstvo svoga gospodara Subhanak Allahuma Bi hamdika Šadu la ilaha la enta, stavfru, Studio Tauhid